І, враз зовсім несподіване й недомістя, а може, надто домістя, йому подумалося, що його, батька трьох дітей, які люблять його, вірять йому, поважають, шпетить і шмагає, як школяра, лицемір і нікчема. І коли куниця знову натякнув на темне минуле грекового роду, Василь Федорович. Несамохідь підвівся, і усі здивовано попідводили голови. А куниці зупинився, перекусив слово навпіл та так і стояв з розкритим ротом. Такого йому не доводилося бачити. Такого, Лебонь, не сподівався от себе і Василь Федорович. Оцей невизначений рух, мимовільний свій поштовх, він потім згадував багато разів. Трохи шкодував, але більше подобався собі ним. А в ту мить змусив, так, змусив, ще більше заповажати себе. Куниця зніяковів, сів. І одразу ж сів Василь Федорович. Міцно щепив на колінах руки, щоб знову не вкоїти чогось. Потім промовляли інші члени бюро, уже не так, як Куниця, Згадували все те, чого колгосп досягнув завдяки енергії свого голови, його розуму, клопоту, але вказували й на інші гріхи, без яких жоден голова не голова, і яких, як пожартував редактор райгазети, немає лише Бог, бо посада його невиборна. Проте кілька чоловік висловилися проти грекової хліборобської системи, його експериментаторства. Дехто її не приймав. Дехто застерігав про всяк випадок, але грек уже майже нікого не слухав. Велетенські камені в грудях зупинилися, не кресали більше, та він почував їхню важкість і свою поламаність і поруйнованість ще чогось, чим йому сьогодні світився день, провіщаючи багато тепла та радості надалі. Він ледве вірив тому, що сталося. Воно здавалося йому майже жартом. Грекові не раз доводилось бути присутнім на таких суворих обговореннях. Але він ніколи не допускав думки, що колись сяде на оцього стільця сам. Ще йому подумалося, що цю розмову могли перенести на тиждень другий. За цим усім він майже забув про суть справи, про свою провину. Не можна сказати, що він геть відкидав її. Сувість йому завжди підказувала, де ходив кружними шляхами. Але тут Василь Федорович упевнив себе, що маленьке порушення компенсується добром для багатьох. А те, що десь там кінці не сходяться і все стає навпаки, просто не брав до уваги. І саме про це найперше нагадав Ратушний. Він промовляв коротко, як і Дащенко, теж по-діловому, але ж не так і не те, щоб м'якше, а якось чи то переконливіше, чи, мов би, з ближчої дистанції. Мені прикро, що все сталося оце зараз, у такий момент, але так уже склалося, мов би, трохи вибачався перед Василем Федоровичем, чи закликав його до найбільшої можливої в його становищі уваги й тверезості. Він сказав, що своєї думки про голову дружби міняти не збирається, що колгосп цей передовий і господарює грек по-новому, по-сучасному, кукурудзу по кукурудзі, але спочатку вику і ячмін на зелену суміш, а восени рапс. Така сівозмінна система часові під силу тільки міцному господарству. Але й порушувати закони не дозволено нікому, що з приводу оцих ось кошиків надійшла гостра скарга з сусідньої республіки, сусідній області Гомельської, такон де собака заритий. І що вміє грек поживитися за рахунок інших, Кажемо прямо недбайливих господарів, про що його вже попереджали не раз, як і з приводу деяких інших надуживань. Коли Ратушний нагадав про попередження, він хвилю помовчав на його повному, довгуватому обличчі з шрамом на підборідді, промайнула тінь думки, схожа на тінь хмарки, і промайнуло щось у очах, чого грек не вгадав бо на ту мить і намагався одгадати, і висловив пропозицію оголосити Василю Федоровичу догану. За неї проголосували всі присутні. Тільки куниця та прокурор за сувору догану. І Грек знову відчув, як ожила, важко заворушилася образа. І почувався оглушеним, і навіть оглумленим. І коли Ратушний запитав, чи не бажає ще чогось сказати – вже знаючи, що на все, що сталося, нема ради, майже не володіючи собою, не маючи сил примиритися, важко уп'явся поглядом у м'яке кругле обличчя куниці, сказав, «Я чув, колись був звичай, за яким засудженому протягом 15 хвилин дозволялося лаяти своїх суддів. Свідомість підказувала йому, що каже, несосвітенну дурницю» що за це може поплатитися. Проте щось його штовхало на крайню межу. Йому вже й хотілося поплатитися. Але з огляду на Ратушного вніс поправку. Тобто, не подумайте, тут не суд, і я не в тому плані. І всі ви знаєте, що я не мав лихої волі. Але для однієї людини залишу за собою оці п'ятнадцять хвилин на колись». Він уже не бачив, як розвів руками куниці, мов би просячи захисту, як спохмурнів Дащенко і й шорстко тернув долонею по розітнутому шрамам під боріддю, мабуть, хотів зупинити грека,